Partea a doua Capitolul 17 Profită de un moment în care nimeni nu-l luă în seamă, ieși în antreu, își îmbrăcă paltonul, își îndesă căciula pe cap și se pomeni afară. Nu voia să plece, ci să rămână singur, nu ieșise încă din lunga curte, ca o zi pași iuți în urma lui. Ștefane, zise fiind fiindcă ea era. Avea o patimă în glas, dar și un soi de avertisment. Nu se pleacă așa, îi șopti. Niciodată nu vei mai fi invitat nici ieri dacă pleceați astfel. Mă întorc, zise el. N-am vrut să plec. Cum ai crezut? Întoarce-te chiar acum și pe urmă, după ce pleacă toată lumea, te invit eu la o plimbare prin cartierul nostru. El trebuie sări. Mă invit tu? Da, eu te invit. Bine, zece minute mă plimb și mă întorc. Lectura acelei cărți îl preocupa din nou și veselia celor pe care îi lăsase în casă punea parcă un zid între el și ei. Ce ciudat! gândie și din stradă și trăgând cu nesas în piept aerul rece al nopții. Legionarii nu există, nimeni n-a fost omorât, războiul se rezumă la niște bombardamente pe undeva departe și totul e cum nu se poate mai bine într-o lume în care putem să ne distrăm senin, legând cuvinte în crucișate. Torma însă ei. Și dacă ei au dreptate, Adevărurile acestei dumni nu le foste de unul singur. Acest dușman al lui Hitler a fost înainte șeful guvernului din Danzig și intima la acestuia. Cine știe ce s-o fi petrecut între ei și acum strigă în fața omenirii? Fiara tâșnește din adâncuri. Trebuie să ne coalizăm într-un singur efort și să închidem prăpastia. Dar, domnule Rauschning, cartea dumneavoastră a apărut abia acum. Nu crezi că e prea târziu? Abisul e căscat și fiera e pe pământ și se pregătește după ce a sugrumat pe atâția, se sară iar în gâtul altora. De ce n-ai fugit de îndată ce ai văzut-o și să ne fie alarmat mai devreme? În orice caz, își mai spuse Ștefan deodată, pierdut în fața propriilor sale revelații. Si. O să-i dau și lui Nichi să o citească și să văd el ce crede. Și se întoarcă. Când intră în hol, rămase țintuit -ți locului. Într-un fotoliu, stătea cora Petrașincu, și pe un scaun în fața ei, Lazarovici, care vorbea cu ea. Cei Ceilalți ascultau tăcere, împrăștiați pe scaune, întors cu fața spre cei doi. Ochii lui Dan Lazarovici stăteau fix, fără să clipească, îndreptate asupra fetei. Lui Ștefani îi se păru că erau parcă gata să din orbite. Se așeză încet, curios, cât mai aproape. Ce se întâmplase? Ștefan, care nu știa nimic, îl întrebă în șapte pe Adrian Popescu. Ce era? De ce le Seasa? I se făcuse rău? Cora, zise Nazarovici, dacă nu faci un efort să mă auzi, te trezesc. Fă un efort. Suntem împreună. Stăm de vorbă și avem puterea să vedem și să auzim lucruri pe care în stare de trezie nu le auzim și nu le vedem niciodată. Tu ai vrut de atâta vreme, mi-ai tot spus că nu crezi și că să încerc și cu tine. Poftim, ți-am făcut pe plac. Dă un semn să mă auzi. Fata cu ochi gemu. Era ca un semnal de suferință. Să știi că nu mi-e nimic mai ușor decât să pun mâna pe brațul tău și să te trezești. Dar ar fi mai interesant să călătorim puțin împreună, am vedea și am auzit lucruri fascinante, pe care muritorii de rând nu le pot auzi și vedea. Vrei? Da? Dă un semn. Fata gemu din nou. Nimic nu arăta că totul nu era decât o comedie. Ștefan înțelese. Acest domn era un hipnotizator. O vie curiozitate pusese stăpânire pe el. Nu văzuse niciodată un astfel de fenomen. Cora, reluă acela, acum trebuie să vorbești. Nu să ne înțelegem împreună dacă vorbesc numai eu singur. Droboane mari de sudoare apărură pe cântele hipnotizatorului. Ochiul crescut nu clipea. Da, te aud, șopti deodată fata. Da, dar de ce așa de greu? Se poate? unde ai fost? Aici am fost. Nu, n-ai fost aici, ai fost departe. În India, cu o mie de ani înainte de Cristos. Să ne întoarcem acolo. Da, zise fata. Ce frumos e. Văd elefanți mulți. Este o armată, exclamă ea nedumerită. Ei, spunem ce vezi? Este un război. Da, bine, război e și la noi. Unde-ți merge gândul? Să nu vorbești de războiul de la noi. E un război acolo? Da, niște oameni fărfotesc în jurul unui fel de cal troian. Dar nu e un cal, e un proiectil. Soarele strălucește pe cer, armatele coboară un deal, precedate de elefanți care duc în spinare războinici cu turbane în jurul capului. În pădurea vecină, mișună alții. Proiectilul? Fata gemu din nou. Lazar i luă mâna. Nu te neliniști, spune ce vezi. S-a lăsat în întunericul, strigă fata. Proiectilul e în cer, a fost lansat, urcă în flăcări, bate vântul. Suflă, îndoaie copacii, norii s-au înroșit, plouă cu sânge, soarele se învârtește pe cer, apa fierbe, Pești din ea sunt fier. Perfect, zise hipnotizatorul, putem să-i mâncăm gata fierți, rasol. Elefanții cad din cer, continuă însă fata, alții alergă de colo-colo, chihăind de groază în pădurea prinsă de flăcări. Cai și căruțe zac în toate părțile, calcinați, mii de căruțe zboară prin aer și cad pe jos din toate părțile. E întuneric mare și bate vânturi înghesate. La orizont se face lumină. Corpul fetei sufera în ființa lui, mișcările erau însă stăpânite. Nu părăsea fotodul, nu da din picioare sau din brase. Stătea liniștită, din câte doar îi ieșau implorări inconștiente, adresate omului care o ghida în acele adâncuri insondabile și o făcea să vadă acel spectacol terifiant. Cora, zise Dan Lazarovici, ce înseamnă asta? Spune exact ce s-a întâmplat, unde ești și ce vezi. Sunt în India, cu o mie de ani înainte de Hristos. Mai trăiește cineva din ce vezi? Da, zise fata. Zeii s-au adunat deasupra armatelor și sunt apucați de groază văzând cum se prăbușesc puterile universului. Ei pe dracu, zise hipnotizatorul. Noi trăim, dacă se prăbușeau acum trei mii de ani, nu mai vedeam noi acum lumina soarelui. E mai bine să te fac eu pe tine să vii mai aproape de noi. Am să te trezesc și... să uite la ceas. Ai să uiți totul și exact peste 10 minute să-i cărpești lui Sebi două palme de stepene, încât să-i muți fălcile și să-i sară o măsea din gură pe care s-o spui pe în fața noastră. Și aproviindu-și mâna de frumosului echipa dormit, descrise în aer un cerc și-și pocni brusc degetele de podul palmei. Ia clipi cu o mică nedumerire. Se vedea că nu-și amintește nimic din clipa când puse adormită. Și, veselă, se uita la cei din jur și începu firesc să trăiască clipa reală. De ce nu-mi dați și mie un pahar cu vin? Protestă ea și, în animația generală care urmă, nimeni nu-i acordă o atenție deosebită, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Nimeni nu-i puse vin în pahar dintr-o scăpare care se întâmplă adesea în mod ciudat. Fiecare vrea să spună ceva copleșitor și mințile se rătăcesc. Foarte interesant, în subconștientul nostru păstrăm viziuni apocaliptice ale unor războaie de mult acuse, le-am primit supraviețuind prin milenii. Și războiul de acum va lăsa astfel de urme înspăimântătoare. De pildă, ce trăiesc în aceste clipe englezii? Da, teribil, Franța și Anglia plătesc pentru lipsa lor de vitalitate, Franța a și plătit. Anglia a rămas singură. Dar cui îi vine să creadă că civilizațiile occidentale vor pieri? Dar ce se va întâmpla? Cine poate să știe? O să vedem. Hitler e mâna destinului, dar în ce scop nimeni nu poate să descifreze. America! America! S-a și anunțat că nemții au construit un avion care poate zbura peste Atlantic și arunca asupra New Yorkului bombe care să-i facă să sară în aer zgârjenorii. Ăștia nici n-au armată cu democrația lor stupidă. O să dea de dracu dacă se amestecă. Bine, Sebi, dar de ce nu îmi pui și mie vinem pahar? zise Cora Petrașincu în mijlocul animației generale și Sebi nu auzi, dar ea se ridică și o luă spre el, ferindu-se de fotolii și picioare ca o pisică uriașă atrasă de pradă și îi cârpia amantului ei două palme îndestate, care aproape călă aruncă pe acesta jos de pe scaunul pe care ședea. Și atunci, toți își amintiră că Dan Lazarovici îi dăduse acest ordin pe care însă nimeni nu crezuse că ea trează fiind și în toate mințile îl va executa. Sebiul lui se redresă în scaun și spuse. Ce este? Ce e cu tine? Ești nebună?" Dar vorbind, își duse mâna la gură și stupefiat și-o privi plină de sânge. Nu scuipă însă nici o cum spusese hipnotizatorul. Indicația asta pusese pe semne un abuz. Mai bizar era că fata arăta perfect liniștită, nu dădea nicio explicație și nu cerea niciun fel de scuze." Cum adică?" exclamă ea fără indignare. Eu spun că n-am vin în pahar și el se face că n-aude. El nu să se pare, nici ordinul pe care i-a-l Alt Altfel s-ar fi grăbit să-i toarne vin în pahar. Deși orice ar fi făcut, pleșoctil Azarovici celor din jur, tot n-ar fi scăpat fără să o încaseze. Și cu acest final, și mai grotesc decât jocurile lor grotești, a căror mărturie stătea risipită pe casă, hârtii aruncate pe jos și prin fotoli, toată lumea se ridică și începură toți să-și ia la revedere. Revelionul fusese foarte reușit, îți mulțumim, lui dă-i lui Sebi o compresă, i s-au umflat obrajii. Pe curând, Nichi, încă o dată succes în noul an, poate ne chem la nuntă. Pa, Adrian, pa, doctore, vorbim la telefon. Sebi, nu fi supărat, ai înțeles ce s-a întâmplat, a făcut o substare de... nu -i spune nimic Corei, ea tot nu crede, nu știe absolut nimic din ce i s-a întâmplat și, dacă insiști, ar putea să se simtă jignită.